Щось почує, щось їй приверзеться, ось і погомоніла із білим світом. Хлоп'як ще голомозий, штанців подерта сорочка висмикалась очі, як реп'яхи. Навіть крізь подерту сорочку видно синю шкіру та випнуті ребра. Дитино. Заскочений зненацька тічченим голосом, хлоп'як заумирає злякана. І повсідку йти страшно, і тікати страшно. боже це от та Юстина, що про неї розказують. Як тебе звуть, дитино? Голос ласкавий, і ще страшніше від тієї ласки в голосі. Юрко... Чепучуть затерплі вуста. А чий же ти будеш? Гурпини. Гурпини хрущихи. Це тієї горпини, що біля церкви сидить над яром. Над яром. Славний ти хлопчик у своєї матері. Тішиться тітка Юстина, радда-радісінька погоманіти з дитиною. «А чого ж ти у хаті не сидиш?» «До діда Ілька йду, провідати хочу, бо дід старий дуже!» Розв'язується язику хлопця. «Може, гостинця дасть?» «Ти ж мій славненький!» Срібло немічної усмішки спалахує на тітчиному чорному лиці. Наготував дід гостинців для онука? Не знаю, тітка Юстина хмарніє на виду. Кажеш, мати твоя горпина хрущиха? Кажеш, дід Ілько і зітхає тітка. Та нема вже твого діда Ілька. Помер. Учора гнила квас, відвіз його до ями. Нема гостинців. Малий Юрко так і ціпаніє від почутого. Нема гостинців? Перегодя питає жалібно. Де ж він тепер тобі візьме? А ми з матір'ю не чули про діда. А підійди но ближче до мене, просить тітка Юстина. Забувшись, похнюплений, Юрко ступає вперед, але зразу ж зупиняється, хоч і добрий голос у тітки галячно. Та не бійся, я тобі щось дам. Юрко ступає ще ближче. І знову завмираю. Бо що тітка дасть? Що? Сині руки лежать на колінах, а в руках нічого. Може, заманює приман'є? Ген як хитро мружиться. І він уже ладен шкурнути геть. Але цієї миті страшна тітка Юстина поволеньки засуває руку за пазуху. Він зачаровано стежить за рукою, зразу ж забувши, що зібрався тікати. «Що рука шукає за пазухою? Чому вбариться?» «Не матимеш гостинця від діда? То хоч від тітки!» Виймає руку за пазухи, неквапно розмикає пальці, на сухій зморщеній долоні лежить біле куряче яєчко. Воно, мов би, вродилось там, за пазухою, щойно вродилось. І тітка Юстина зразу ж явила його на світ Божий. «Бери, дитину!» І простягає перед собою руку із курячим яєчком. Юрко дивиться на куряче яєчко. Як на чудо, як на чудо, котре може так само розтанути, як і з'явилось. А може тільки він зважиться взяти яєчко?